Vi as águas, os cabos, vi as ilhas e o longo baloiçar dos coqueirais, vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos animais, vi prodígios, espantos, maravilhas, vi homens nos bailando nos areiais, e ouvi o fundo som de suas falas, que já nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros e vi setas e vilanças, oiro também à flor das ondas finas, e o diverso fulgor de outros metais, vi pérolas e conchas e corais, desertos, fontes, trémulas, campinas, vi o rosto de Euridice das neblinas, vi o frescor das coisas naturais. Só do presto João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri. E assim contando tudo quanto tu vi, não sei se tudo errei ou descobri.